Розділ 21. Мартін Селен весь день працював над епічною поемою, і лише присмерки змусили його припинити роботу. Свій кабінет він знайшов розграбованим, антикварного столу вже не було. Найгірші знущання пережив палац сумного короля Білі. Всі вікна були розбиті, між вицвілими килимами, які колись коштували на зліченні багатства, тепер перекочувалися мініатюрні дюни, а серед куб каміння жили щурі, і дрібні скельні вугрі. У житлових баштах зараз гніздилися голуби і мисливські здичавілі соколи. Врешті-решт поет повернувся до громадського центру під величезним геодезичним куполом в обідній кімнаті, сівся за невисоким столиком і почав писати. Керамічну підлогу вкривали пил та уламки, червоні плями постельного в'юнка відтіняли розбиті шибки. Проте Селен не зважав на цей розгром і продовжував роботу над піснями. У поемі йшлося про загибель Титанів, місце яких посіли інші нащадки – давньогрецькі боги. Йшлося про Олімпійську битву, що відбулася після відмови Титанів поступитися. Кипіння Великих морів, коли океан боровся із Нептуном, своїм узурпатором. Зникнення сонць, коли Гіперіон щипився за полоном, за владу над світлом. І трепет самого Всесвіту, коли Сатурн змагався з Юпітером за престол богів. На кону був не просто відхід одних божеств і їхня заміна іншими. Це знаменувало закінчення Золотого віку та початок темних проклятих для всього живого часів. Пісні Гіперіона не приховували інакомовного характеру цих богів. Титанам легко було знайти аналогії в короткій історії людства у космосі. Олімпійські узурпатори були штінтами із Технокорду. А поле їхньої битви простягалося крізь знайомі континенти, океани і повітряні шляхи всіх світів, у мережі. Посеред цього-цього – монстр Діс, який хоча й був сином Сатурна та волів успадкувати королівство Юпітера. Він переслідував своїх жертв, збираючи урожай як серед богів, так і смертних. У піснях йшлося також про стосунки між творіннями та їхніми творцями – про любов батьків до дітей, художника до свого мистецтва, а творців до власних творінь. Поема прославляла кохання та відданість, проте балансувала на межі негілізму постійно пронизуючи весь твір розпусністю жаги до влади, людських амбіцій та інтелектуальної зверхності. Мартін Селен працював над піснями понад два стандартних століття. Найкращу свою роботу він писав у цих околицях, у цьому покинутому місті, де постельні вітри завивають на його фоні наче зловісний грецький хор, і де постійно відчувається можливість раптової появи ктеря. Рятуючи своє життя і тікаючи звідси, Селен покинув власну музу, і прирік своє перо на мовчанку. Почавши працювати знову, слідуючи за второваною дорогою і проживаючи ідеальний цикл, який здатен осягнути лише натхненний письменник, Мартін Селен відчував, як повертається до життя. Судина розширяється, він дихає на повні груди, насолоджується багатим світлом і чистим повітрям, не думаючи про них, радіючи кожному штриху древньої ручки по пергаменту. Величезна купа списаних сторінок покоїться на круглому столикові, уламки каменю слугують як прес-пап'є, а сюжет знову плавно тече і безсмертя манить кожною строфою, кожним рядком. Селен дійшов до найважчої і найзахопливішої частини поеми. До сцени конфлікт шаленів на фоні тисяч ландшафтів. Уся цивілізація була розбита в а представники Титанів просять про припинення бою та про перемовини з суворими олімпійськими героями. На цьому безмежному полі в його уяві поставали Сатурн, Гепріон, Кот, Япет, Океан, Бріарей, Мім, Порфіріон, Енцелад, Ред та інші рівні їм сестри Титаніди – Тетіс, Феба, Тея та Клімена, а також їхні протилежності з сумними обличчями – Юпітер, Аполлон та їхня рідня. Селен не знав, чим закінчиться цей епос із епосів. Він жив лише, щоб завершити оповідь. І так уже десятки років. Канули в лето його молодечі мрії про славу та багатство, коли він ще тільки вчився слову. Потім він їх здобув. Безмежна славу та безмежні багатства, і це заледве не вбило його самого, і таки вбило його мистецтво. І хоча він знав, що пісні – це найкраща літературна праця його часів, він мріяв лише про одне – закінчити їх, дізнатися самому і їхні завершення, надати кожній строфі кожному рядкові, кожному слову найліпшої, найчіткішої, найпрекраснішої із можливих форм. Тепер він писав люто, майже шаленіючи від бажання завершити те, що так давно вважав приреченим назавжди залишитися незакінченим. Слова і фрази витікали з його антикварної ручки на застарілий папір. Строфи народжувалися без зусиль. Пісні набули голосу й довершеності. Не потрібно було перечитувати їх чи зупинятися у пошуках натхнення. Поема розгорталася з вражаючою швидкістю, зі дивовижними откровеннями. Від краси слова і сюжету завмирало серце. Сатурн і його узурпатор Юпітер, розділені мармуровою брилою, вели перемовини під знаменами перемир'я, їхня розмова була водночас і простою, їхні аргументи і обґрунтування життя та війни утворювали найзмістовнішу дискусію з часів милоцького діалогу Фукідіта. Раптом щось нове, щось абсолютно не заплановане Мартіном Селеном, котрий годинами музував без музи, війшло в поему. Обидва владарі над богами. Боялися третього загарбника, якої жахливої сили, що загрожувала сталості їхнього правління іззовні. Селен у щирому здивуванні спостерігав, як герої, яких він породжував стільки часу, всупереч його волі тиснули одне одному руки над мармуровою перепоною і об'єднувалися проти... проти чого? Поет зупинився, покинув писати і враз усвідомив, що майже не бачить сторінки. Він уже якийсь час працював у присмірку, а тепер зійшла кромішна тьма. Дозволивши світові знову вірватися в себе, селен тепер приходив до тями. Саме так повертається відчуття після оргазму. Тільки повернення письменника у світ болючіше. Хмари слави, що оволочаться за ним, розвіються у марноті чуттєвої буденності. Селен розвернувся. Велика обідня зала була темною, лише крізь шипки її листя плюща трохи підсвічувалася мерехтливими зорями і далекими вибухами. Розташування столів навколо нього можна було вгадати тепер, Лише по тінях, а темні стіни, вкриті постельним в'юнком, на відстані 30 метрів на всі біч, здавалися ніби порізбленими варикозом. Назовні здіймався вечірній вітер. Тепер його голоси лунали гучніше. У тріщинах, дірах і визубнях сволоків у куполі звучало його соло, контральто і сопрано. Поет зітхнув. У нього не було із собою ліхтарика. Він не брав нічого, крім води і пісень. Шлунок його бурчав із голоду. І де в дітька запропастилася Бронламія? Та тільки-но він згадав про неї, як одразу ж зрадів, що жінка не повернулася по нього. Йому треба було побути наодинці і закінчити поему. На цьому етапі це займе не більше дня, ну, можливо, ще ніч. Ще кілька годин, і він завершить справу свого життя. Буде готовий трохи відпочити і насолодитися маленькими щоденними радощами, різними життєвими дрібницями, які десятиліттями лише заважали його роботі. Мартін Селен знову зіцьнув і почав укладати сторінки рукопису в рюкзак. Він десь має знайти світло. Розпалить багаття і за потреби використає для цього антикварні килими сумного короля Біллі. Якщо доведеться, він писатиме під вогнями космічної битви. Селен, тримаючи в Русі кілька останніх сторінок і перо, розвернувся у пошуках виходу. Щось б ваніла коло нього у темряві зали. «Ламія!» – подумав він. У ньому боролися відчуття полегшення і розчарування. Проте це була не бронламія. Селен зауважив спотворені форми. Масивний торс, що здіймався над задовгими ногами. На панцирі та шипах відблизкували зорі. Під руками купчилися тіні, а там, де мали би сидіти очі, пекельним червоним вогнем горіли кристали. Поет застогнав і знову сів. «Не зараз!» – заревів він. «Геть, верласти, чорте!» Висока тінь тих цень підійшла ближче по холодній кераміці. Небом бігли брижі криваво-червоної енергії, і Селен побачив тепер шипи леза та колючу стрічку. «Ні!» – скрикнув Селен. «Я відмовляюся! Дай мені спокій!» Ктир підійшов ближче. Поетова рука конвульсивно смикнулася, підняла ручку і написала внизу на чистому полі останньої сторінки. Час настав, Мартіни. Чоловік втупився у написане, долаючи бажання Селена розреготатися, Наскільки йому було відомо, Ктир ніколи не говорив, не спілкувався ні з ким, окрім як через спарований канал болю та смерті. «Ні!» – загорла він знову. «У мене є робота! Забери когось іншого, хай тобі грець!» Ктир зробив іще один крок уперед. Небо пульсувало безшумними вибухами плазми, а жовті-червоні потоки збігали портутній грудині та руках створіння, наче розлита фарба. Рука Мартіна Селена знову смикнулася і написала поверх першого повідомлення. «Уже час, Мартіне. Поет притиснув до себе рукопис і прибрав останні аркуші зі столу, аби більше нічого не могли написати. Його розпотворила жахлива гримаса, оголивши зуби, і він тільки зміг, що зашепіти на мару. «Ти був готовий помінятися місцями зі своїм покровителем», – написала його рука на стільниці. «Не зараз!» – волав Селен. «Біллі мертвий! Просто дай мені закінчити! Благаю!» Мартін Селен за своє довге-довге життя ніколи нікого не молив. А тепер благав. «Будь ласка, ну будь ласка, просто дай мені завершити!» Ктир ступив ближче. Він був настільки близько, що його потворний тулуб закрив поетове світло від зірок. І того тепер укрила темрява. «Ні!» – написала рука Мартіна Селена і випустила ручку, коли Ктир простягнув свої довжелезні лапи, а його надзвичайно гострі пальці проштрихнули наскрізь поетові кістки. Мартін Селен кричав, коли його тягли з-підобіднього куполу. Він кричав, побачивши під ногами бархани, і крізь власний вереск чув шум піску, а тоді побачив, як у долині виростає дерево. Дерево було більшим за саму долину, вищим від гір, які перетнули прочани. Його верхні гілки, здавалося, сягали космосу. Дерево було зі сталі й хрому, а його гілками були шипи та жала. На цих шипах звивалися й билися люди. Тисячі, десятки тисяч. У червоному світі, в мирущого неба, Селен крізь біль зміг зосередитись і впізнати декого у тих силуетах. То були тіла, а не душі чи абстрактне марево, і вони явно страждали від агонії, просякнутого болем життя. «Це необхідно», – написала Селена рука на твердій і холодній грудині ктиря. Кров скрапувала на ртуть і пісок. «Ні!» – кричав поет. Він бив руками по лезах скальпелях і колючому дроту. Він смикався, боровся і крутився, хоча через це створіння тільки тісніше. Притискала його до себе, наштрикуючи на шипи, наче метелика на ентомологічну шпильку. Мартін Селен втрачав глуст, але не через безмежний біль, а через відчуття незворотної втрати. Він майже скінчив. Він майже скінчив. У мертвому місті ще якусь хвилину відлунювали крики, стаючи все слабшими. Тоді запала тиша, яку порушували тільки голуби, що поверталися до своїх гнізд, приглушено шелестячі крилами і сідаючись на розбиті куполи і башти. Здійнявся вітер. Він торохтів розхитаними флексигласовими шибками й каменями бруківки, ганяв хрустке коричневе листя по висохлому фонтанові, пролазив крізь розбиті вікна у куполі та, здійнявши сторінки рукопису, закрутив їх у тихому хороводі. Окремі аркуші вирвалися разом із черговим поривом на тихий двір, порожні доріжки та зруйнований акведук. За якийсь час вітер ущух, і в місті поетів нічого більше не вирухнулося.